Jedan primjerak ove knjige je 8 euri. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, draga braćo i poštovane sestre. Nalazimo se u 38. epizodi serijala Kako ćeš postupiti. U ovoj epizodi govorit o jednoj baš posebnoj situaciji, a to jest kako se ispravno zahvaliti Allahu subhanahu wa ta'ala kada nas pogodi neka blagodat ili kada odstranimo neku štetu ili poteškoću. Ukoliko musliman dobije neku blagodat ili bude spašen od nekog problema, poželjno je da učini seždu zahvalnosti. Od Ebu Bakrah se prenosi da bi poslanik sallahu alaihi wasallame kada bi se nečemu obradovao ili kada bi mu neko saopćio kakvu radosnu vijest učinio seždu iz zahvalnosti prema uzvišenom Allahu. Čistoća i okretanje prema kibli nisu šartovi za seđdu zahvalnosti, međutim, bilo bi bolje ako bi se čovjek očistio, uzeo abdest i očistio svoju odjeću i okrenuo se prema kibli. Trebamo spomenuti nekoliko korisnih propisa za seđdu šukra ili seđdu zahvalnosti o kojoj smo upravo nešto rekli. Najprije ono što je potrebno reći jeste da se seđdu šukra obavi za novonastale, takozvane novonastale blagodati, kao što recimo da se čovjek u rodi dijete ili da naj um, čovjek pobjedi neprijatelja ili da se mu povrati neka voljena osoba a sežda ukra ili sežda zahvalnosti ne radi se za kako bi rekao već postoječe stalne ili neprekidne blagodati kao što recimo sluh vid život i tako dalje Svežu zahvalnosti propisano je u radi također u slučaju kada se od čovjeka odstrani neka poteškoća, neki problem ili neko iskušenje, kao što je i molim Allah da nas sačuvao toga, recimo da čovjek ima saobraćajnu nesreću i preživi ili recimo da se mu spali kuća, a njegova porodica ostane unutra pa preživi, u tim slučajima također je propisano čovjeku da učini seđdu uh, zahvalnosti. Što se tiče stalnih i neprekidnih blagodati, kao što sam bio spomenuo, nije propisana uh, seđa zahvalnosti za njih, međutim, recimo ako čovjek uh, dobro vidi, pa onda se mu malo poremeti vid i onda opet počne dobro viditi, evo u tom slučaju svakako mu je propisano da uradi seždu zahvalnosti. Za seždu zahvalnosti nisu propisani šartovi koji su propisani za namaz. Šta to znači? To znači da nije potrebno biti čist, kako tjelesno, tako i duhovno. Znači nije potrebno da čovjek ima abdest kada ju čini. Također nije se potrebno okrenuti prema kibli kada čovjek čini seždu zahvalnosti i nije potrebno pokriti avret, što znači da, recimo, žena e, nije potrebno, za nju nije potrebno, nije obavezna da stavi hijab e, i također muškarac ne treba da pokrije svoja stidna mjesta ako, ako čini seždu zahvalnosti. Prema ispravnom stavu islamskih učenjaka za seždu zahvalnosti nije propisan tekbir, ni prije, niti poslije. Znači, ako ja želim učiniti seđdu za hvalnosti, odmah ću na pot i učiniti tu seđdu kao što inače radim seđdu. I ne trebam da donesem tekbir, niti trebam da donesem tekbir da bi ustao sanje. Također nije propisano da čovjek učini ili da uči tešehud, da ima sjedenje, da uči ettehijatu, salavate i neku dovu. I također nije propisan selam. Čak neki islamski učenjaci kažu da tešehud i selam uz, uz seđde zahvalnosti da, da su to novotarije koje nije dozvoljeno praktikovati. I također ono što je potrebno reći jeste da kada kažem seđda zahvalnosti u ovom slučaju mislim samo na jednu seđdu, a ne na dvije kao što sam to bio spomenuo kod seđde zaborava. Znači sežda zahvalnosti učini se tako da čovjek padne licem na pot i provuči zikr koji se inače uči na seđdi i to je to. Ukoliko se čovjek nalazi u namazu i bude obaviješten u toku svoga namaza, nekomu donese neku radosnu vijest, nije dužan, odnosno da budem precizniji zabranjeno mu je učiniti seždu zahvalnosti. Sežda zahvalnosti ne čini se u namazu i čovjek koji bi ju učinio u namazu, Uh, uništio bi svoj namaz, poništio bi svoj namaz i bio bi obavezan da ga ponovi, da ga ponovi. Znači sežda zahvalnosti propisana je van namaza, a ne u namazu. Ako se čovjek nalazi na putovanju, recimo u autu, avionu, um, što ja znam, na jahalici, kamili ili konju, uh, može učiniti seždu zahvalnosti tamo. Znači ne treba da ustavi i posebno na učiniti tu zahvalnosti, nego je može učiniti odma na toj svojoj Uh, željeznoj jahalici ili živoj jahalici. U slučaju da se desi da čovjek ne može učiniti seždu zahvalnosti u datom trenutku kada je obavješten o nekoj radosnoj vijesti ili kada je obavješten da se neki udesel desio, pa je neko preživio dalje i nije u stanju da ju odma učini, može ju nadoknaditi, odnosno obaviti u nekom drugom vaktu koje je prikladnije zato tu seđdu. Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Molim ga te bareke da se nam smiluje. Molim ga subhanahu wa ta'ala da se odkoristimo od ovoga što sam rekao. Molim ga gospodara nebesa i zemlje da mi oprosti moje greške i da nam oprosti svima naše grijehe i da nas uvede u džennet podijelite ovaj video dalje da se drugi muslimani koriste Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.